Розділ 23, у якому справи отримують настільки кримінальний оборот, що якби каноніко Тобеєс це передбачив, то без жодних церемоній постриг би Рейневан-авчинці і зачинив у цистерціянській клаузурі. А Рейневан починає замислюватися над тим, чи така альтернатива не була би для нього більш здоровою. Вуглярів і смолярів із ближнього села, які прямували у досвіде до свого робочого місця, Стривожили і занепокоїли звуки, які звідти долинали. Лякливіші з-поміжних негайно взяли ноги в руки. За ними поспішили розважливіші. Вони безпідставно вирішили, що з роботи сьогодні нічого не вийде. Вугілля вони не випалять, смоли й не виженуть. Мало того, ще може й по шиї доведеться дістати. Лише поодинокі та найсміливіші наважилися підібратися до смолярні настільки, щоб, обережно визираючи за стовбурів, Угледіти на галявині з 15 руконей і стільки ж озброєних чоловіків, частина з яких була в повних пластинчастих обладунках. Вулярі побачили, що лицарі жваво жестикулюють, почули збуджені голоси, крики, лайку. Це остаточно переконало вулярів, що тут їм робити нічого, що треба втікати, поки ще можна. Лицарі сперечалися, сварилися, деякі були просто дуже сердиті. А від таких лицарів бідний селянин міг чекати на гіршого. Бо на бідному селянинові лицарі звикли зганяти злість і заспокоювати нерви. Ба сільський хлоп, що потрапив під гарячу руку якомусь розлюченому шляхетному лицареві, міг дістати не тільки кулаком у пику, червиком під зад чи негайкою по спині. Бувало, що пан лицар зі злості хапався за меч, булаву або сокиру. Вуглярі втекли і підняли на ноги село. Підпалювати села розлюченим лицарям теж траплялося. На галявині вуглярів вточилася затята суперечка, закипала сварка. Буко фон Кросіх так репетував, що харапудилися коні, яких стримували збройності. Пашкорим баба жестокулював. Вольден Зосин сипав прокльонами. куну вітрам закликав у свідки святих однієї і другої статі. Шарлей зберігав відносний спокій. Ноткер фон Вейрахі та сіло Детресков – Намагалися втихомерити сварку. Біловолосий мах сидів неподалік на пеньку і демонстрував байдужість. Рейневон знав причину сварки. Вона стала відома йому ще дорогою, коли вони вночі чвалували лісами, плутали між дубами і буками, постійно озираючись, чи не вирине з мороку погоня, чи не з'являться вершники в розвіяних вітром плащах. Але погоні не було, тому вдалося поговорити. От тоді-то Рейневан і довідався про все від Самсона Метка. Довідався, а довідавшись, у «Не розумію», – сказав він, дещо охолонивши. «Не розумію, як ви могли піти на таке?» «Ти хочеш сказати», – повернувся до нього Самсон, «що якби йшлося про когось із нас, ти не робив би спроб нас врятувати, навіть божевільних спроб. Ти це хочеш мені сказати?» «Ні, не хочу, але я не розумію, як...» «Я саме намагаюся тобі пояснити, як...» Досить різко, як на нього перебив його гігант. «Але ти постійно заважаєш мені вибухами священного бурення. Зроби ласку, послухай. Ми дізналися, що тебе відвезуть у замок Штольц, щоби там за якийсь дуже недовгий час убити. Чорний фургон збирача податків Шарлей запримітив ще раніше. Тому, коли несподівано підвернувся... Над ну, от зі своєю кмітливою план окреслився сам. Допомога в нападі на колектора? Співучасть у пограбуванні взамін за допомогу в моєму звільненні? Ти ніби був при цьому. Домовленість мала саме такий вигляд, оскільки про захід довідався, певно через чиюсь балакучість буко Кросіх довелося підключити і його. А то тепер і маємо. Маємо. Спокійно погодився Самсон. Мали. Дискусія на галявині волярів ставала дедалі гарячішою, Настільки гарячою, що деяким диспутантам слів виявилося недостатньо. Особливо помітно це було у випадку Буку фон Кросіга. Рео Брітер підійшов до Шерлея і схопив його обома руками за куртку на грудях. «Якщо ти ще раз...» – люто загорчав він. «Якщо ти ще раз вимовиш слово неактуально, то дуже пошкодуєш. Що ти мені тут верзеш волоцього?» Ти думаєш, Гультіпако, що я не маю кращих занять, ніж їздити лісами? Я втратив час, бо сподівався на здобич, і не кажи мені, що даремно, бо в мене рука свербить. Спокійно, Буко, примирливо звався Ноткерфон Віраг. що одразу вдаватися до насилля? Можемо домовитися. А ти, пане Шарле, дозволь зауважити кепсько вчинив. Була домовленість, що ви стежитимете за збирачем податків. «Відзембець, що дасте нам знати, яким шляхом він поїде, де зупиниться?» «Ми чекали, на вас імпреза була спільна, а ви що?» «Взембець, коли я просив у вас допомоги!» Шарлей розгладив одяг. «Коли за цю допомогу платив цінну інформацію і пропозицію, що я чув у відповідь? Що ви, може, допоможете, якщо вам, цитую, захочеться, звільнити присутнього тутрейнмера Хагенау?» Але зі здобачі від нападу на збереча Мені дістанеться навіть ламаного шеляха. Такий, по-вашому, має вигляд спільна імпреза. Вам йшлося про друга. Він мав бути вільний. Ось він і є вільний. Сам звільнився власним промислом. Тож, мабуть, зрозуміло, що ваша допомога мені вже не потрібна. Вейрах розвів руками, та сіло, де вилився. Больден зусин, Букові Трамі, Пашко баба почали репетувати один поперед одного. Буков Мкросіху тихомирив їх різким жестом. «Ішлося про нього, так?» – запитав він крізь ціплені зуби, вказуючи на Рейнавана. «Його ми мали витягти зі штольця, Його шкуру врятувати. А тепер, коли він вільний, то ми тобі, пане Шерлею, вже не потрібні, так?» Ого дорозірвано слово вітром здуло. «Надто сміливо, пане Шерлею, занадто швидко. Бо якщо тобі, пане Шерлею, шкура друга така дорога, що якщо ти так дбаєш про її цілість, то знай, що я можу зараз цю цілість порушити, я не заявляй мені, що угода розірвана, бо твій приятель в безпеці. Тому що тут, на цій галявині, на відстані моєї руки, обом вам страшенно далеко до безпеки». «Спокійно!» – підняв долоні вирах. «Стримайся, Буко! А ти, пане Шерлевсьбавтоун, твій друг уже щасливо звільнений. Твоя взяла. Ми тобі, кажеш, не потрібні. А ти нам знай ще менше. Забирайся звідси, якщо така твоя воля. Попередньо, «За рятунок подякувавши. Ще й дня, бо не минуло, як ми вас урятували, як на ваші задниці, як хтось мудро зауважив і з петлі витягли. Бо якби вас та нічна погоня наздогнала, то покусаними вухами, мабуть, аж ніяк би не обійшлося. Ти вже про це забув, а? Правда, ти швидко забуваєш. Ну що ж, скажи нам ще на прощання, куди збираєш податків і з возом поїхав». «Котрою дорогою з роздоріжжя, і буває чорт з тобою!» Шерлив відкашлявся, злегка поклонився, але не букою вираху, а сивоволосому магу, який сидів на пні і байдуже спостерігав. «За вашу нічну допомогу дякую. Аж ніяк не бажаючи нагадувати, що лише тиждень, відтоді як ми під лютомією рятували задниці панів Римбаба і Вітрама. Так що ми квіти! А якою дорогою поїхав колектор, на жаль, не знаю». «Ми згубили слід його свити позавчора, після полудня. А оскільки перед самими сутінками зустріли Риневона, то колектор перестав нас цікавити». «Тримайте мене!» – гаркнув Буку Фонкросіх. «Тримайте мене, курва, бо я його приб'ю! Бо мене шлях трафить! Ви чули?» Він згубив слід. Його колектор цікавити перестав. Його курва перестали цікавити тисячі гривень. Наша тисяча гривень! «Яка там тисяча?» не подумавши ляпнув Рейнемон. «Там не було тисячі, там було тільки п'ятсот». Швидко, дуже швидко він збагнув усю глибину своєї дурості. Букко фон Кросіх вихопив меч так швидко, що брязкіт клинка в піхвах, здавалося, ще звучав, ще висів у повітрі, коли вістря вже торкалася рейневаного горла. Шарлей устиг зробити тільки півкроку, як наткнувся Грудьмина так само, швидко вихоплені клинки Вейраха й Детрескова. Клинки усіх інших націлилися на Самсона і зупинили його. Усяка видимість фамільярної доброзичливості зникла, мовби би її вітром здуло. Люті, приморужені, жорстокі очі реобрітерів не залишали сумніву у тому, що зброю вони скористаються. І що зроблять це без найменших докорів сумління. Сивоволосий маг, який сидів на пеньку, Зітхнув і покрутив головою. Обличчя він і далі мав байдуже. «Губертико!» – поволі сказав Буков Мкросіх одному зі збройностів. «Візьми ремінь, зроби зашмор і закинь на ту гіляку, не ворушися, Хагнео!» «Не ворушися, Шарлею!» – як луна повторив Детресков. Чи решти сильніше вперлися в груди і шию Самсона? «Адже...» Буко, не відводячи зброю від горла Рейневана, наблизився і глянув йому в очі. Отже на возі колектора не тисяча, а п'ятсот, ти це знаєш. Значить, знаєш і те, куди він поїхав. Перед тобою, хлопче, простий вибір або ти це знаєш, або висиш. Ревбрітери поспішали, нав'язували швидкий темп, шкодували коней, де тільки дозволяла місцевість гнали галопом і гнали щосили. В і Римбаба, як виявилося, знали ці місця і провадили короткою дорогою. Їм довелося збавити темп, бо коротка дорога вела через сильно підмоклий торф'яник у долині річки Будзувки, лівої притоки Несиклоцької. Тільки тоді Шарлею, Самсону і Рейневану підвернулася нагода коротко переговорити. «Не робіть дурниць!» – стихає за старіх Шарлей. «І не пробуйте втікати! А ці двоє за нами мають арбалети і не зводять з нас очей!» Краще слухняно їхати з ними. І взяти участь у бандитському нападі, ніхидно докінчив Рейнеман. Так, Шарлею, далеко мене завело знайомство з тобою. Я став розбійником. Нагадую, що ми зробили це заради тебе, втрутився Самсон щоб урятувати тобі життя. Канонік Бес наказав мені захищати тебе й оберігати, додав Шарлей, і зробити, щоб я опинився поза законом. Завдяки тобі ми їдемо на Сцибурову виробку, саме ти видав кросіку місце привалу збирача, швидко видав, і навіть не довелося довго тебе трясти. Треба було міцніше триматися, мужньо мовчати, тепер ти був би порядним повішеником з чистою совістю. Здається, мені ти в цій ролі почувався би краще. Злочин, це завжди. Шарли сердито махнув рукою, пришпорив коня. Над торф'яником піднімався туман. Баговиння вгиналося, чвакало під копитами, кумкали жаби, бухкали болотяні бугаї, галготіли дикі гуси. Несподівано звалися із плюскотом, ставали на крило качки і селезні. Щось велике, мабуть, лось продиралося, крізь хащі. «Ти що зробив, Шарлей, він зробив заради тебе», – сказав Самсон. «Ти ображаєш його своєю поведінкою». Злочин завжди залишається злочином? Його ніщо не може виправдати? Та невже? Ніщо не можна. Знаєш що, рейну мене? Самсон Медоку вперше проявив щось на кшталт роздратування. Грав, бо ти в шахи, там усе буде так, як тобі подобається. Тут чорні, там білі, а всі поля квадратні. Звідки відомо, що в стольці мене мали вбити? Хто це сказав? «Ти здивуєшся? Молода жінка, у масці, щільно загорнута в плащ. Прийшла до нас вночі на постоялий двір у супроводі озброєних пахалків. Ти здивований?» «Ні», – Самсон не допитувався. На Стіборовій вирубці не було нікого, жодної живої душі. Це було видно чітко і здалеку. Реубрітери негайно відмовилися від запланованого таємного підходу, влетіли на галявину з розгону, галопом, з тупотом, гупотом і криком, який наполохав лише воронів, що бенкетували біля обкладеного каменями кострища. Загін роз'їхався, нижперечі між куреннями. фон Кросіх обернувся в сідлі і уп'явся у грізним поглядом. «Дай спокій!» попередив його фон Вирах. І не брехав. Видно, що тут хтось зупинявся на постій. «Тут був віз!» під'їхав та сіло дотресков. «Я сліди коліс!» Трава зрита підковами, доповів пашкорим баба. Сила коней була. Попілу вонищі ще теплий, повідомив губертик зброєносець буко. Чоловік усупереч дрібнілому імені вже далеко не молодий, навколо баранічій кості та шматки ріпи. Спізнилися. Понуро підбив підсумок Вольдан Зосин. Колектор тут зупинявся на привали і поїхав. Ми прибули запізно. — Звичайно, якщо цей парубок нас не обдурив, — буркнув фон Кросіх. — Бо він мені не подобається, цей егенав, га? Хто за вами вночі гнався? Хто нацькував на вас кежанів? Хто? — Дай спокій, Буко, — знову перебив фон Вирах. — Ти відхиляєшся від теми. Далі комітіва об'їдьте галявину, шукайте слідів, треба знати, що далі робити. Реубрітери... Знову роз'їхалися, частина спішилася і розбрилася майже куреннями. До тих, що шукали слідів, дещо здивувавши рейни, приєднався і Шарлей. Біловолосий жемах, звертаючи уваги на рейвах, розклав кожух, сівся на нього, дістав ісаку в хліб, тонко зіструганий шматок сушеного м'яса і баклажку. — А ви, пане гуне, поморщився Буко, — не вважаєте за доцільне допомогти нам у пошуках? Мех відпив з баклешки відкусив хліба. Не «Вважаю!» – вирех пирснув. Буку вилився під ніс. Під'їхав Вольден за син. «Важко до чого-небудь домислитися із цих слів?» – випередив він запитання. «Відомо лише, що коней була сила». «Це я вже чув». Буку знову зміряв Рейнева недобрим поглядом. «Але я хотів би дізнатися подробиці. Скільки було з колектором людей, хто це був?» Я до тебе звертаюся, Хагінау. Сержант і п'ятеро збройних, пробурмутів Рейневан. А крім них, о, я слухаю, дивися мені в очі, коли я питаю. Четверо братів-міноритів і четверо прочан. Рейневан ще раніше вирішив приховати особу Тибальда а подумавши, поширив це рішення і на хардві Штітенкрона та його погану людоньку. Жебрущі чинці пілігрими. Стянута гримасою губа буку відкрила зуби. Верхи на підкованих конях, так? Що ти мені тут. Він не бреше. Куну вітрам під'їхав клусом, кинув перед ними шматок зав'язаного вузлом шнура. Білий, оголосив він. Францисканський. Зараза. насупив бровину на од кервий Що тут сталося? Сталося, сталося. Бук коляснув долоною по рукояті меча. А що мені до того? «Я хочу знати, де колектор, де віз, де гроші. Хтось мені може це сказати, пане Гуане фон Сага. «Я зараз їм». Бук вилився. «З виробки ведуть три дороги», – сказав та до Тресков. «На всіх є сліди, але незрозуміло, де чиї. Не можна сказати, якою дорогою поїхав колектор». «Якщо взагалі поїхав», – скущив, виринув Шарлей. «Я вважаю, що не поїхав, що він і далі тут». Як це так? Де? Звідки ви знаєте, як ви це з'ясували? Я скористався розумом. Букуфон Кросік брудновилився, ноткер Вирег стримав його жестом і промовисто подивився на димирита. Говоріть шарле, що саме ви вистежили. Що знаєте? Частки зі здобичі ви нам виділити не зволили?» гордовито задер голову димирид, тож і слідопита з мене не робіть. Що знаєте, ти знаю, моя справа. «Тримайте мене!» – люто загарчав Буко, але вирах знову стримав його. «Ще недавно ні збирач вас не цікавив, ані його гроші. І на тобі, Маш, вам раптом забаглося частки здобачі. Видно, щось змінилося, цікаво, що...» «Багато чого. Тепер здобич, якщо нам пощастить її взяти, вже не буде результатом нападу на збирача. Тепер це буде рекуперація грабіж грабіжника». А в такому я ще беру участь. вважаю цілком моральним відібрати в грабіжника награбоване. Говоріть зрозуміліше. Куди вже зрозуміліше? Промовив Тосіло сіла до тресков. І так усе зрозуміло. Сховане в лісі, оточене трясовиною озерце, хоч і мальовниче викликало невиразне відчуття занепокоєння. Навіть страху. Його гладінь була як смола, така ж чорна, і застигла. Така ж нерухома, така ж мертва, без жодної ознаки життя, без жодного найменшого руху. Хоча верхівки ялин, що вдивлялися у воду, злегка погойдувалися на вітрі, зеркальна гладінь не була порушена ані найменшою хвилькою. Густу від коричневих водоростей воду зрушували лише пухерці газу, що піднімалися з глибини, поволі розходилися і трискалися на маслянистій укритій рязкої поверхні. З якої, немов руки мертвяків, стирчали в сухлі гіллясті дерева. Рейневан здригнувся. Він уже здогадався, що саме знайшов димирид. Вони лежать там, подумав він, у глибині, у мулі. На самому дні цієї чорної безодні. Колектор, тибельтреаби, прищувата щитин кронівна з вищипаними бровами. І хто ще? Гляньте сюди! Сказав Шарлей. Тресовина прогиналася під ногами. Порскала водою, яка вичавлювалася із губчастого килима мохів. «Хтось намагався замести сліди», – показував далі Демирит. «Але і так добре видно, де тягли трупи. Ось тут, на листі кров, і отут, і отут, усюди кров. Це значить, – потир підборіддя вийрах, – що хтось, що хтось напав на збирача». Спокійно докінчив Шерлей. Прикінчив його, і його ескорт. А трупи потопив тут, в озерці, прив'язавши їм до них каміння витягнути з вогнища. Осить було уважніше придивитися до вогнища. «Добре, добре», – обрізав Буко. «А гроші? Що з грошима? Чи це значить...» «Це значить точнісінько те, про що ви подумали». Шерлей глянув на нього з легкою поблажливістю. «Якщо припустити, що ви думаєте?» «Що гроші вкрадено? Браво!» Бук якийсь час мовчав, і протягом усього цього часу його обличчя ставало дедалі червонішим. «Курва!» – гаркнув він врешті-решт. «Боже, ти це бачиш і не вергаєш громами?» «До чого дійшло?» «Занепали, курва, звичай! Загинула честь, умерла поштивість!» Усе, геть усе заграбають, украдуть, потягнуть. Злодій на злодії відсидить, злодієм, злодіям поганяє. Лоборі шельми, мерзотники. Лотри, клянуся казаном святої Цецилії. лотри, підхопив куну вітрам. Господи Боже, Христе, як ти не нашлеш на них якусь муравицю? До святості сучі діти поваги не мають. — гакнув Римбаба. — Там ж бабки, що їх колектор віз, були на богу угодне діло призначені. — Правда, єпископ на війну з гуситами збирав. — Раз так, — промимрив Вольден зусин, — то, може, це диявольських рук справа, адже диявол на боці гуситів. Могли і закликати чорта на допомогу. А міг чорти сам по собі на зло єпископу «Господи!» Диявол, кажу вам, тут безчинство в пекельні сили тут діли. Сатана, ніхто інший колектора вбив і всіх його людей умертвив. А п'ятсот гривень що? насупився буко. До пекла потягнув, потягнув або на лайно перетворив, бували й такі випадки. Може бути, кивнув головою Румба, що на лайно? Лайна там за куренями багато різно всякого. «А міг, чорт, – додав вітрам, показуючи, – гроші в цьому озері втопити, йому вони ні до чого». «Ммм! – буркнув Буко. – Отопити міг, кажеш? – Може, ні Губертик на люту вгадав, про що й про кого подумав Буко. «Оце вже ніяк, ні що, пане, туди не полізо!» «А ну і не дивно! – сказав то сіло дотресков. – Мені також це болото не подобається. Фу! Та я не поліз би в цю воду, навіть якби там не 500, а п'ять тисяч гривень лежало. Щось, що жило в озері, певне, його почуло, бо немовби на підтвердження, смолиста вода озерця збурилася, забулькала, закипіла тисячою великих бульок, бухнуло, і навкруги розійшовся огидний гнилий сморід. Ходімо, звідси, хекнув Вира, ходімо. Вони пішли. Досить таки поспішно болотіна воде бризкала з ніг. «Напад на збирача податків», заявив Тасіло Детресков, «якщо все-таки мав місце, і Шарлей не помиляється, здався, судячи зі слідів учора вночі або сьогодні в досвіта. Якщо ми трохи піднатужимося, то зможемо нас догнати, грабіжників». «Хіба ж ми знаємо», буркнув за Зосин, «куди вони поїхали?» «Із вирубки ведуть три стежки. Одна у бік, Бартського гостинця. Друга – на південь, до Кам'янця. Третя – на північ, на Франкенштейн. Перш ніж починати погоню, варто було б знати, котрим із цих трьох напрямків справді, погодився ноткір фон Вира, після чого багатозначно кашлянув. Глянув на Буко, очима показав на білоголового мага, який сидів неподалік і роздивлявся Самсона Метка. «Справді, варто було б знати». «Не хочу бути нахабним, але може б так, приміром, скористатися для чого чарами? А що ти на це, Буко?» Мах почув його слова поза сумнівом, та навіть не повернув голови. Буко фон Кросіх вилився крізь зуби. «Па фон Сагар!» «Що, ми сліду шукаємо? Може ви нам би допомогли?» «Ні», – байдуже відповів Мах, – «мені не хочеться». «Вам не хочеться, не хочеться?» Нащо нещо нараза-раза ви з нами поїхали, щоби подихати свіжим повітрям і гаудіум собі зробити. Повітря з мене вже досить гаудіум, як виявляється, ані якісінького, так що неохочіше я би вже вертався додому. Здобич наша з-під носа А це, дозвольте вам зауважити, нігілядмеатінет. Мене не, не стосується латина. Я вас за здобич і утримую, і годую. «Ви, справді!» Буку почервонів від люті, але нічого не сказав. Та сіло, де Тресков тихо кахикнув, злегка нахилився до Вейраха. «Як то воно з ним?» – пробурмотів він. «І з цим черівником. Та він служить кросінгові, чи ні?» «Служить», – пробурмотів у відповідь Вейрах. «Але старій Кросіговій. Одначе про це ша краще нічого не говори. Слизька тема». А чи це той самий знаменитий гон фонсигар? упівголоса запитав рейневан рембабу, котрий стояв поруч. Пашко кивнув і відкрив рот, на жаль, на одкривий рах почув. А то ви вже цікавий, пане Хагинав, просичав він, підходячи. А це не пасує, не пасує жодному з вашої дивацької тріки. Бо якраз через вас усі ці клопоти, а допомога від вас стільки, як із цепа молока. «Це дуже скоро може змінитися», – випростив Сирейново. «Що?» «Ви хочете знати, якою дорогою поїхали ті, хто пограбував збирача податків? Я вам покажу». Якщо здивування Рео було великим, то для гримас Шарлея Самсона складно було знайти адекватне визначення, навіть слово «остовпілі» здавалося за слабким. Іскорка зацікавлення блиснула навіть в очах Гуана фон Сагара. Альбінос, який на всіх, крім Самсона, дивився так, ніби вони були прозорі, тепер почав уважніше зондувати Рейнева очима. «Дорогу сюди, на виробку!» – процідив крізь зуби Буку Фонкросіх. «Ти показав нам під загрозою зашмаргу, хагінау, а тепер допоможеш із власної волі? І з чого це така зміна?» «Я собі знаю». «Ти Бальтрабе, негарна донька Штітінкрона» перерізаними горлянками на дні в мулі, чорні відраків, що їх обсіли від п'явок, звивистих вугрів і ще бозно від чого. «Я собі знаю», – повторив він. Довго шукати йому не довелося. Осетняк Юнкус ріс по краях вологого лугу цілими купами. До нього він додав обвішене сухими стрічками стебло свиріпи. Тричі перев'язав стебло мосоки із султаном колося. «Одна, дві, три! Сеге бінсе хедріх біндецу за мене!» «Дуже добре!» – звався з усмішкою своволосий мах. «Браво, іначе! Але трохи шкода часу. А мені хотілося б чим швидше повернутися додому. Тож я дозволю собі без образи дріб... дрібко підсобити, дрібку на грошик, тільки щоб, як мовить поет, силу силою посилити». Він змахнув ціпком, Описав ним швидке коло, Ясар промовив гортано: "Квадіральра". Від сили заклинання задрижало повітря. А одна з доріг, які вели до циборової вирубки, проясніла, стала симпатичнішою, мовби запрошувала до себе. Це сталося набагато швидше, ніж під час використання самого лише нав'язу. Майже миттєво. А сяйво, яке випромінювала дорога, було набагато сильнішим, Туди. указав рейневан реобрітерам, які вирячилися на нього з відкритими ротами. Це ця дорога. Шлях на кам'янець. Першим отямився надкривирах. Наша взяла, та й ваша теж, пане Сагар. Це ж бо той самий напрямок, що й додому, куди вам так спішно по конях комітів. Е, доповів висланий на розвідку губертик, стримуючи танцюючого коня. Є, пане Буко. Їду цугом, повільно, гостинцем обіг Бардо. Чоловік за двадцятиро, серед них важко озброєнні». «Двадцятиро?» — повторив у деякій задумі Вольден за син. «А ти чого чекав?» — глянув на нього Вира. «Хто, по-твоєму, вирізав і потопив збирача зі свити, не рахуючи францисканців і прочан? Хлопчик-мізинчик?» «Гроші?» — по діловому запитав Буко. «Є колебка». Губертик почухав за вухом. «Скарбничок!» Колебка – парадний екіпаж для жінок, підвішений для більшої комфортності на ланцюгах або ременях, використовувався у Польщі 14-16 століття. «Скарбничок!» Невеликий багажний повіз, збитий з дощок і оббитий шкірою, відомий у Польщі 16-18 століття. «Саме те, що треба! Там везуть грошву, ну то гайда на них!» «А чи це справді ті, кого нам треба?» – звався Шерли. «Ви, пане Шарлею?» – Буко зміряв його поглядом. «Якщо шляпнете, краще сказали б, чи ми можемо на вас розраховувати, на вас і на ваших компаньйонів. Допоможете?» чи з цієї рекуперації ми щось матимемо?» – Шерли глянув на верхівки сосен. «Якщо до рівної пайки, пане фонкросіх. Одна на вас трьох». «Годиться!» Демарит не торгувався, але під поглядом Рейневана і Самсона швидко додав. «Але без зброї!» Буко махнув рукою, після чого відстібнув від сідла сокиру величезний широкий лезон на злегка вигнутому сокирищі. Рейневан побачив, як ноткір вийрах перевіряє, чи ланцюговий Моргенштерн добре обертається на рукояті. «Послухайте, комітіва!» – сказав Буко. Хоч це, напевно, переважно шмаркачі, але їх аж двадцять, тому треба все робити з головою. Аж зробімо так. Загону звідси, я знаю, дорога проходить через місток над потоком. Букко не помилявся. Дорога справді вела через місток, під яким у вузькому, але глибокому яру тік схований серед густої вільхи потічок, голосно шумуючи на чепотах. Посвистували вивільги… Заповзято довбав стов бурдятово. «Не можу в це повірити», – сказав Рейневан, захований за кущами ялівцю. «Не можу повірити. Я став розбійником. Сиджу в засідці». «Тихо будь», – пробурмотів Шарлей. «Їдуть». Буко фон Кросіх сплюнув у долоню, взяв сокиру, опустив заборолу армета. «Бережись», – прогудів він, ніби з глибини глечика. «Губертик, ти готовий?» Готовий, пане. Усі знають, що їм робити, хагенав. Знаю, знаю. На протилежному боці Яру серед світла березняку, що просвічував заяворів, замахтіли барви, заблищали обладунки. Долину вспів. Співають домію вентус флороїд, упізнав Рейневан. Поки юність цвіте латина. Пісню на слова Петра Блуаського. Ми теж її співали в празі. «Веселим собакам!» пробурмотів та сіло до тресков. «Ні також весело, як як когось пограбою!» пробурмотів у відповідь Буко. «Губертику, готуйся! Рихтуй арбалет!» Пісня затихла, обірвалася зненацька. Біля містка з'явився пахолок у каптурі, тримаючи солицю поперек сідла. За ним виїхали ще троє. Ці були в кольчугах і залізних опахах. На головах мали гунцгугелі, а за спинами арбалети. Усі повільно в'їхали на місток. За ними з'явилися два лицарі в латах – Капа-П'єд, навіть зі списами, застромленими втримачі біля стремен. Капа-П'єд – з голови до ніг, італійська. Один з них мав на щиті червоний щабель у срібному полі. Кафунг – знову пробурмотів та сіли – Якого чорта? По містку зацокали підковані копита, на нього в'їхали наступні три лицарі. За ними запряжено парою присадкуватих коней, в'їхала оббита бордовим сукном крита колебка, скарбничок, супроводжуваний черговими арбалетниками в гунзгугелях і капелінах. Дзинкнула ця тива, просичала стріла. Кінь під одним із пікінерів став дибки, з диким іржанням звалився, одночасно поваливши одного зі стрільців. «Оперед!» – гергнув Буко – зірвавши коня з місця. «На них! Бий!» Риневан вгамселив коня п'ятим, з ялівцю. за ним кинувся Шарлей. Перед мостом уже кипів бій. Це на ар'єргард кортежу вдарили справа Римбаба і вітрам, а зліво Вейрах і Вольдан Зосин. Лісом розносилися крики, хропіння та постонування коней, дзенькіт-брязкіт гупання заліза об заліза. Буко фон Кросіх Ударом сокири повелив разом з конем пахолка із сулицею, ударом на відліг розрубав голову арбалетнику, котрий намагався натягнути арбалет. Рейневан, на який проскакав біля нього, забризкало кров'ю мозком. Буку вивернувся в сідлі, піднявся в стременах, могутню рубану сокира розбила наплічник і майже відрубала плече лицареві зі щеблем каофунгів на щиті. Поруч промчав на повному скаку. Та сіл у дитреску, широким ударом меча, скинувши з коня збройносця в бригантині. Дорогу йому заступив панцирний у блакитно-білому лентнері. Вони стялися, дзенькнула сталь. Рейневан доскочив до колебки. Візник недовірливо дивився на стрілу, що стирчала в нього з пахвини, застромлена по саме оперіння. Шарлей нагодився з іншого боку, сильним штурханом збив бідаку з козол. «Заскакуй!» – крикнув Шарлей. – І жени коней! «Бережися!» Шарли пірнув під кінську шию, і якби він спізнився хоч на секунду, його прохромив би спис, із яким нападав з містка лицар у повному обладунку з чорно золотою шахівницею на щиті. Лицар пішов тареном на коня шарли, кинув спис і схопився за булаву, яка висіла на темляку, але лупнути нею димири та по мені не встиг. Но откервиряг, який власне нагодився. Пустивши коня галопом, уперіщив його по саладі Моргенштерму, аж загуділо. Лицар похитнувся в сідлі, Вейрах замахнувся і вперіщив його вдруге, посередині наплічника. А ще із такою силою, що гостряки залізної кулі прохромили бляху, застрягли. Вейрах пустив Держак, вихопив меч. «Жени!» – гаркнув він Рейновану, який тим часом уже заліз на козле. «Пішов! Пішов!» З мосту долинув дикий вереск. Жеребець у кольоровій попоні розвалив поруче і разом з вершником полетів у яр. Рейневан крикнув на все горло, хльоснув запряжку вішками. Коні рванули вперед. Скарбничок захитався, підскочив, а середини з-під щільного покривала на превелике здивування Рейневана долинуло пронизливе вищання. Одначе дивуватися було ніколи. Коні рушили чвалом. Йому доводилося докладати чималих зусиль, щоб не звалитися з дошки, що підскакували йому під сідницями. Навколо все ще кипів запеклий бій, лунали крики і брязкіт зброї. Справа галопом вискочив важко озброєний лицар, без шолома, нахилився, намагаючись схопити запряжку за шори, та сіло, де трисков, кинувся навперейми й рубанув мечем. Кров забризкала бік коня. Жени. Зліва з'явився Самсон, озброєний тільки гілкою ліщини, зброю, як виявилося, цілком адекватної ситуації. Шмагоноті по крупах низькорослики рванули таким чвалом, що Рейневана просто таки втиснуло в спинку козел. Скарбничок, у всередині якого й далі щось пищало, підстрибував і хитався, як корабель на штормових хвилях. Рейнован, щиро кажучи, ніколи в житті не був на морі, а кораблі бачив виключно на малюночках. Я проте не сумнівався, що вони мають хитатися саме так, а не інакше. Жени! На дорозі з'явився Гуанфон Сагар на танцюючому вороному. Костуром показав на просіку, сам кинувся туди галопом. Самсон помчав за ним, тягнучи за вішки риневанового коня. Рейневан натягнув повіддя, війдя, гукнув на коней. Просік була боїсте, скарбничок підскакував, хитався і пищав. Відгомін бою стихав за спиною. А непогано нам удалося. Оцінив Буку фон Кросіх. Зовсім непогано. Тільки двох збройностів убито. звичайна річ. Зовсім непогано. Поки що. Ноткер фон верах не відповів. Тільки важко дихав і обмацував стегно. З-під ташки текла кров, тонюсінькою цівочкою повзла вниз по набедренику. Поруч важко дихав та сіло де тресков, оглядаючи ліву руку. Бресу не було. Наколітник був наполовину відірваний, звисав на одному крилі, але рука мала вигляд цілої. А пан Хагинау, продовжував буку, на якому не видно було жодних серйозних ушкоджень. Пан Хагинау прекрасно правив, показав себе молодцем. О, губертик, ти цілий, бачиш, що живий. Де Вольден, Рим, баба й вітрам. Уже під'їжджають. Куну вітрам зняв шолом і під Волосся під ним було поскручуване й мокре. Бляха наплічника від удару стала з краю сторчма. Щиток був зовсім деформований. Допоможіть. крикнув він, хапаючи повітря, мов, витягнуто на берег риба. «Вольден поранений!» Пораненого витягли із сідла, на силу, підзойки і стогони. Стягнули з голови сильно вм'ятий, викривлений і розклепаний гунцхугіль. «О, Боже!» – простогнав Вольден. «Але ж мені дісталося!» Куном, поглянь, я ще маю око. Маєш, маєш, заспокоїв його фон вітрам. Не бачиш, бо його заюшило. Рейни вонстав на коліна і негайно взявся перев'язувати. Хтось йому допомагав. Він підняв голову і зустрівся поглядом із сірими очима Гуана фон Сагара. Римбаба, який стояв поруч, скривився від болю, обмацуючи велику вм'ятину на боці нагрудника. Рибро пішло тільки так, простогнав він. «Кров'ю, курва, плюю, дивіться!» «А кого, курва, обходить, чим ти там плюєш?» Буко фон Кросіх стягнув з голови армет. Шолом, який кріпився на горжеті, давав більшу свободу рухів. «Жи краще, чи з нами женуться?» «Ні, ми їх трошки провідили». «Будуть гнатися», – переконано сказав Буко. «А ну, випотрошимо колебку, берімо гроші і гайда звідси чим швидше!» Він підійшов до візка, шарпнув обиті сукном плетені з лози дверцята. Дверцята піддалися, але тільки на дюйм. І знову зачинилися. Було очевидно, що хтось тримає їх зсередини. Буко все шарпнув сильніше, і зсередини долину вписк. «Що таке?» – здивувався кривлячись Римбаба. «Писку чи гроші? Може колектор збирав податок не грішми, а мишами?» Буко жестом підкликав його на допомогу. У двох вони рвонули дверцята з такою силою, що відірвали їх геть чисто. А разом з ними реобрітери висмикнули зсередини істоту, яка їх тримала. Рейневон зітхнув і завмер з відкритим ротом. Бо цього разу стосовно особи не могло бути ані найменших сумнівів. Тим часом Буку і Римбабе розрізали ножами покривало, витягли з обитої середини хутрами колебки другу дівчину – так само світловолосу, як і першу, так само розпатлену, одягнену в таку саму зелену котарді з білими рукавчиками, тільки, може, трішки молодшу, нижчу на зріст і повнішу. Саме ця друга повніша і була схильною пищати. А тепер, коли бук штовхнув її на траву, почала ще й ридати. Перша сиділа тихо, усе ще вчепившись за дверця та і й затуляючись ними, як щитом. Клянуся палицею святого Толмаста. Зітхнув на вітрам. «Що це має бути?» «Не те, чого ми хотіли!» Тверезу відзначив та сіло. «На врацію, пан Шарлей! Спочатку треба було впевнитися, а потім уже нападати!» Букко фон Кросіх виліз із скербничка. Жбурнув на землю якісь узяті звідти сукні та спіднички. Його міна свідчила про результати обшуку аж надто промовисто. Кожного ж, хто не був упевнений, чи Буку щось знайшов, а коли знайшов то що саме, мала переконати низка брудних прокльонів. Сподіваних п'ятисот гривень у скарбничку не було. Дівчата стали зовсім поруч і перелякано притулилися одна до одної. Вище з них натягнула котарді аж до кісточок, помітивши, що ноткір вирах ласа позиркує на ізграбні литки. Нижче схлипувала. Буку скривкнув зубами. Він стискав рукоять ножа так, що аж побіліли кісточки пальців. На його обличчі була написана лють. Він поза сумнівом боровся з думками. Гон фон Сагар негайно це зауважив. «Час поглянути правді в очі», – фиркнув він. «Ти осоромився, Буко. Усі ви осоромилися. Сьогодні явно не ваш день. Тому раджу вертатися додому, і то швидко, перш ніж вам знову випаде нагода пошитися в дурні». Буко вилився. Цього разу його підтримали і Вирах, і Римбаба, і Вітрам, і навіть Вольден Зосин з-під перев'язки. «Що з дівками?» Буко ніби тільки тепер їх помітив. «Грохнути?» а «Може, трахнути?» Хтиво усміхнувся Вирах. «Пан Гуон має декорацію, нам справді не вдався цей день. Може, бодай закінчимо його на якійсь приємній ноті. Візьмемо дівок, знайдемо якусь копицю, аби їм м'якше було...» і та вставмо там йому бом! Як ви на це?» Римбаба й вітрам зареготали. Але досить невпевнено. Вольдан -зосин з осин застогнав з-під закривавленої шматини. Гун фон Сагар покрутив головою. Буко зробив крок у бік дівчат, ті зіщулилися і міцніше обняли одна одну. Молодша зайшлася сльозами. Рейнеман схопив за рукав Самсона, який уже збирався втрутитися. «Навіть не думайте!» – сказав він. «Що?» «Навіть не думайте до неї доторкнутися. Це може мати для вас сумні наслідки. Ця шляхтянка і то не незабияких. Катажина фон Біберштайн, донька Яна Біберштайна, пана на Штольці». «Ти впевнений, Хагенау!» – обірвав довгу і важку тишу буку фон Кросіх. «Не помиляєшся?» «Він не помиляється!» Та сіло де тресков, підняв і показав усім добуту зі скарбнички калитку з вишитим гербом червоним оленячим рогом у золотому полі. «Справді», – погодився Буко, – «Віберштайнів знак. Котра з них?» «Та, що вище, старша». «Ха!» – Рубритер взявся в боки. й завершимо день на приємній ноті і відшкодуємо собі втрату. як зв'яжи і бери на коня перед собою». «На каркав я!» Гун фон Сагар розвів руками. «Цей день усе-таки дав вам нову нагоду пошитися в дурні. Не вперше. І Богу, я замислююся, Буко, чи це в тебе вроджене, чи набуте?» «А ти?» – Буко проігнорував зауваження черівника. над молодшою, яка зіщулилася, і почала хлипати. «Ти, дівко, витри носа і слухай уважно. Сиди тут і чекай погоню. За тобою, може, й не послали б, але за Біберштайнівною приїде неодмінно». Панові штольці перекаже, що викуп за його донечку становитиме 500 гривень. Значить, конкретно 500 кіп грошей праських для Біберштайна це дрібничка. Панові Янові дадуть знати про спосіб виплати. Зрозуміла? Дивися на мене, коли я до тебе звертаюся. Зрозуміла? Дівчина скулилася ще більше, але підняла на боку блакитні оченята і покивала головою. А ти? серйозно запитав та сіло до Тресков, справді вважаєш, що це вдалий задум. Справді, годі про це їдьмо. Він повернувся до Шарлея Рейневана і Самсона. А ви, ми хотіли б їхати з вами, пане Буко. Чого? Ми хотіли б вас супроводжувати. Рейневан, не відводячи очей від Ніколети, зважав ні на шипіння Шарлея, ні на міни Самсона для безпеки. «Якщо ви не маєте нічого проти?» «Хто сказав, що не маю?» «А ти не досить промовисто сказав ноткер Вирах. «Чого б тобі щось мати проти? Ібо не краще за даних циркумстанцій, щоб вони були з нами, а не за нами, за нашими спинами. Наскільки я пам'ятаю, вони хотіли в Угорщину, з нами їм по дорозі». «Гарест», – кивнув Буко. «Ви їдете з нами, по конях комітіва». «Уберте купельної дівки! Чому це ви, пане Гоне, маєте таку кислу міну?» «А ти подумай, Буко, подумай!»